سورآ فاطر و دادویم صورت تے صورت کے بیانوں کو چلایم لیکونا شیعان تاو شرامات گوئی نو اقدار نجیز ذرا بار دی صورت کے وئی الحمدللہ نو دا اللہ مناسب صفتنا اللہ علور کئی مخی صورت کے دفع شبی اکڑا خلیدو اللہ نظامتو من دون اللہ رحمدتی دی کې باتو توهید کوئبل علت اخلی لی دیل بش کوئي په توهید باندې دا د سره درت د او دا داوا کر کردیکر کوي یو ځل روبیات کې الحم الله د الله مناس پهتونونه الله ل دی دویم ځلی بیا دری می یاد کې ا دریم کې لا الله الا هو یو الحم بیم لا اله الا هو نشتاج ترا یو الله دریم زری بیا ذکر کړي یاله سم یاد کین ها یاله سم یاد ربکم له الملك دغصبتن و علی الله دې ذول ملک هغه درته با شي او ذالس ازل لیا په مساله توحید باندې یو ګورې رم بیا یاد الحمدللہ فاتر السماوات والر فاتر السماوات والر پیداکون کے اسمان ازمکو دی اللہ یو خالق لکل شین هو اللہ یو اللہ دے پیداکون کے دیم ذالی بیادی کرکی دیم اعتکی ما یبتہ اللہ لین ناس من رحمت فلا ممسک اللہ و ما یمسک فلا مرسل الله الممسکو والمرسل هو اللہ نیمتونه بندون کے نعمتونا ورکون کے لئے اللہ انا فو ازوارو اللہ پیدا و د دعا اللہ اللہ اس دعا درے مدلی بھیا سلورم نمبر آیاتنا سلورم آیات سلورم آیات کی بھیا لا الہ الا ہو درے محیات لا اله الا الله نستاج ترا مگر الله يوم الخالق لكل شيء ولا ديم النافع والضار هو الله اوصلورم انعام كلوا من الله تونمتنا الله دي واشکوروني متل عليكم ال من خالق غير الله دریمات کی انعام كلوا من الله تونمتنا الله دي اللہ در کرلی او صدورم ذا لبیا نہم ایادنا واللہ والذی ارسد الریا دوسیر صحابا المرسل الریاہ واللہ اللہ باراننا اللہ لے گی او پنزم ذا لبیا لسم ایاد کی لسم من کانا یورید العزتا فلیل عزت جمیع المعز والمزل واللہ عزتون اور کولوالا للتنور کولو والا یو ولادي داس پیغام دلېږی کړی یو ولا سم یاد کی والله خلقكم من تراب ثم من نبت ثم جعلكم ازواجا دا ولسم الخالق من التراب والله دا خاورنا الله پیدا کړی دنيشنا الله او بیا دولسمه جګر کئ نمبر دول اصم ایاد کیا دول اصم ایاد کیا وَمَا يَسْلِ الْبَحَرَانِ عَذَازْمٌ فُرَاتٌ سَيْغٌ سَيْغٌ شَرَابُهُ پاسانی تیری کی شراب دا جگر کئی چے دا کارنا اللہ کئی المنزل من السماء امان هو اللہ باران اللہ ورئی باران اور اولو اولا اللہ دے او بیا از مکی وصون کے اللہ تعالی دے یولجو اللہ لفی النار اور پسیں بیا جگر کئی نیام ادللہ اقلیان اتم لنبر جیلہ سمعات کی یولجو اللہ لفی النار او یولجو نارا فی اللیل المولجو لِلَّهِ فِي النَّارِ وَلَا سپوررس کې ني سنګي الله دې يا الله نهم بيپين د سم یاد کيه يا يوحناس انتم الفقراء اي خلکو تاسيه محتاج ال مفتيرو والمنى ولا فقيرون کې عملدارون کې الله دې الله دې بیعلا سمزلی ویشتمایاتنا علم ترا نگوری ان اللہ اندلہ من السماء ایمان من السماء واللہ باران رو رو رو عالاللہ او بیعا آتا درشتم کی بیعلا سمزلی آتا درشتم کی ان اللہ علم غیبی السماوات والارض عالیمو بغې س چې والله په څپ اللا پارپ ال او بیا دوسم لمبرو یو کم سرتم کې پهلا را سرګ اوله جَعَلَكُمْ جاله کوم خلائ پهلا دی المخلیو والله پهمږې کې خلی پهګزولی پ او پل پسې آخر کې لهسم یو سرم کې سربر یو سرخت کې دلته وی ان الله سیکو سماات والر المونسی کوی سماات چې دو والله ع اسممان نظمکوالله ال لاټین کی د جالس عجلله اخلییا په مصللا تو سورت ممتاز دی پا دلو اقلی او سر دیکھا دلو دی پا مسئلہ توحید باندی سورت اول کې دعوی الحمدللہ دا اللہ یو اللہ لڈی دا اللہ مناسب سپتونا ورکول اغسر دا او عزت و ذلت ورکول دا اللہ فاطر السماواتي پیدا کون کې اسمان او زمکو له فاطر هغه پیداش توې چې دغه مخکینه نمونه نه وي جایل ملائک دی غذون کې ملائکه درا رسولان استاج اوله اجنه تین خواندان د پرم اسناد وا او سلا صدر او فاصلهون در پر خواندنی الله تعالی ورله پر مقرر کړ دي او یذ فی الخلق ما شان زیاته الله پیداش کې جوवाडी زیاته الله او جو واری جبل اسلام نبی علیہ السلام وویل ولو 700 جنہ او دا شپ سر درې دا زیاته الله چاله ډیره پیدا کړنی ان الله بهشکه الله پارسمانه قدرت والي دین ذرین ما ابد هیل الله هغه چی پرانجه الله خلقو ته میر رحمت ذمیر روانه او پرانجه ورتاه فلا ممسک اللہ نشتہ بندون کی دا خوشح لو مگر یو اللہ وما یمسک اگا خوشح لے چی بن کی نشتہ لگون کی دا غی پس دا بندون دا اللہ سوکی نشی درکو لے چی زیدر کومہ سوکی آغستی نشی چی زیدر ناخلم سوکی درکو لے نشی اللہ اضرور اکمتنو آلن یا یو انناس اے یاد کئی نعمت دا اللہ پتاسو حل من خالقین شتے یو پیدا کون کے بیدا اللہ چی درکی دا اللہ دبر وختانا لا اله الا الله الحمد لله لا اله الا الله نستغلاسون کہ مگر الله وان تطوف كون شرطه ورول شوي توحيدنا ويو کا جیبو کا تسلی کا تغزیبو کیستا نو فلا تهزن اذا حضر ذا مخب کېګ ولې فقاذو کوزی بات رسل او خاص الله تا غزله یا ایو اناس اے خلق کو تذہیر مین دنیا اے خلق ان نعبد اللہ الا لو ذا الیشتیاں دوک کی تاسو دره دنیا او دوک دینی کی تاسو دره په الله باندې دوکबाज غرور غرور شیطان ته دوکबाज یو غرور دې غرور مصدر دې دوکا دوک دینی کی تاسو دره په الله باندې دوکबाज وو دې تاسو دوکنه کې په الله باندې صدا الله تعالی دو دن نوارے دوکہ دینے کی تاثر پالاوان دوکہ بازو دے تاثر دوکہ نکی دے و تاسو دوکہ کئی او دے و تاثر دن نارے خوش دوکہ نکی او دوکہ دینے کی غرور دا مزدر دے پتھے سران سپتی مشبہ دے غرور دیر دوکہ کونکے او چې غرور شي بیا مزرد ده دوکا دوکه کې دو وانه شیطان څلران او دلته کې غرور معنا ډېر دوکه کون کې دی ښه له دوکه کې چي پراټ چل کوي ززګونه ونه کوه بكنه وړي دي ان شیطان یقینا شیطان دشمن ده پتخذو اذوونه سي زر دشمن ان ما يذو یقینا شیطان بلي بلडला دیا کون منا صابل صحیح چې شه جان میاں نه دې دې جانم ترکه ای تغیب اوخري اگ اسان چې کو پر کړ دې دوزر آزاد صف اگ اسان چې مان نه ورو دې عمل کړ دې خو دوزر دې بخشش او اجر دې تبين لوي افمنزی انا پساسو تسلی ورګه په امر دا چې که زه شه آتا بد عمل دا هو فراحسن اني هغه طرف بد عمل کې داخله بد دي بد عمل او ب دا دتهخواي پهین الله ب شله تالا فین الله دل می خطاکې چره جو وواړي او لارښې چره جو لا پهلا تهظم نفسو کاې حصات نهدي دي نفسه په دو د افس نه ستا نفسې دافسون دجنخت میږي چې ستا ن په منڅکې خافغان کوي ځان خابي حالته نفسو کاالې ح سرات نری دي نفسستا پهیمانې نفسسوون نه یا واجهې ناخې نفسستا پهیمان افسوووونه بشکله پې پاغې چېلی کوئ الله غذا ې لږې بادوننداه په توسیرو سابان پرتهې وریت پهڅوکنا او چلو منګه الااب لې میت کی وته پهنا به نمون تا د کوو ب سره ازمه په من کا انا اغसूची اراده کی دے ز نفل اللہ العزت و جميعا اللہ لذت النوان المعز والمذل هو الله عزت ورکو نہ علی اللہ ذلت ورکو نہ علی اللہ دی اللہ تا خجی کریم پاکا و عمل صالح یرفو او عمل صالح خجی دی کریمے درجو درجه کی یرفو کہ ضمیر راجیدے اللہ تا نما رضا وَلَا مَلُوا سَوَالِ عَمَلُ سَوَالِ عَرْفُو خِجِعَ اللَّهِ ذَرَزَانْتَا عَمَل سَوَالِ اللَّهَ قَبْلَي یا زمیر مرپور راجع تحید تا ماندہ وَلَا مَلُوا سَوالِ عَرْفُو عَمَلِ سَوالِ پُورْتَقِئِ تَوْحِيد دَذَرَا مرتبیت قبول تا قبول کردائی پورتَقِئِ تَوْحِيد یا عمل سوالِ زَرَا یا زمیر او مفوض راجه دا تکرمه تا ول امر عمل خو يرفو پرتا کې عمل هو توحيد زرا په درجه کې دا توحيد په درجه کې کيجه الله تا دا معنا او سلورم زمير د پایل راجه کې عمل تا او مفوض راجه کې عامل تا wala amal salih amal salih yer paw purta kai amil dara sharafat kai amal amil dara sharafat aw daraja paida kai wa la amal salih amal salih yer paw purta kai da amal salih hu kaun ki daraja martaba kai de kaun ki la martaba se wa kai ne یا ذیر فوز ذمیر د پایل راځه توحید او یا ذیر فوز ذمیر د پایل عمل ترایې شو او هو ذمیر توحید ترایې شو یا ير فوز کې د پایل ذمیر عمل ترایې شو د هو ذمیر عامل ترایې شو سدول معنی والا منو صالې عملي پورته کئ الله عملي صالې ځان تا قبلې ذم والعمل الصالح عمل الصالح يرفع پور تک توحید عمل الصالح در په درجه کې دعا والعمل الصالح يرفع پور تکي عمل الصالح هو توحید دره په درجه کې والعمل الصالح يرفع پور تکي عمل هو عامل دره په شرافت کې دا عمل عامل له شرافت او مرتبه سره کې خاصه واغې هغه څنګه هم بد دیول پارہ عذاب دې څه و مرو لا کا او چل د د کسانو هغه د اللا طببا د چرونه د الله په دربار ک نه چلږي والله خل کوم الله پیداکرې تاسوو د خاړ نه بیا د سااس کې نه بیا ګزورې تا لبي بیاې ماتهسا او نهپورته کېو ځانانه او نږ دی مګر پهم د الله الله پ خبردار دی وماوامرو من محمر او عمر نشیور کې یو بوډا په ما یو عمر می مو عمر او عمر نشور کینه یو بوډا ورونو قسم او نشکه میله دوه مردا ته د یو بوډا عمر چې زیاتې کې کمي الا فی کتاب مگر فعلم د الله کی دي الله یې ما ته معلومه ده نه تیرې عمر یو بوډا نه کمي عمر تبعي یو بوډا مگر الله تا دا غېلمشته کې یو بډا په دنیا کې ډېر همدې پاتې کیږو الله تعالی موږ یې کو لږ زر دینو الله تعالی معلوم دي الله نه پټ نه دي و ما یامر امر عمر نور کولې کې بډا اتان ولای انکه څو نه کميږي مينومري زمري تبي دا, دا نه مگر کتاب الله کې دی علم الله کې دی یقینا دا 팔ه لاسانو او نه برابر هغه دریابو نه دا یو خالص سایغن شرابو پاسانی تیری و پا او دایو دیو دیو مالک جنترم و من کل او زیاریونا تاسخورا خورای لامن توریا وخمزی دارا و تستخرجونا او قیتا سوحیلیتن کال تلبسونا چه اغن دیدارا و تر الفلکا انبتو کشتئی فیهی مواخران پدریاب کی اشتو انکی بیده چپو مواخر دم آخرتن جمع دا اشلون کی بیتا چپو دیده پارے طلب کئی مربانی دا اللہ او دیده پارے شکر روک کئی یولی جلی علی دنک اللہ شپا پورس کی و یولی جلی علی دنک اللہ شپا پورس کی پکار کے لگوالدن ورس پونگمائی دا ٹھول روانی ترنیٹی معاین ذا لیکم اللہ و ربکم درین زلی دعوات توحید الحمدللہ لا الہ الا ہو ذا لیکم اللہ و ربکم دا سپتنوالا چیدا بیان شون دا دے آن الله استعصره له الملك ده الله دره باچي ولذين تذوناک سان شرمات کوئی بيد الله ميملكونا من قد مير واغدارنی په مثال ده پټ د اډو کې د گجوري د اډو کې د گجوري اغه پټ او نسن شذر کوله په گجوره مانله پاسه په اډو کې کوم پټ لګی نه راي د دې واغدارنی انته دوم کرابلې دو لا دعاکم ناوری ساسو چا کرابلې نه پراد د ولو سمیو او فرس کوواورې لو د داخلی پر زیاتو بل فرل محل مستجابو لکوم قبول دې چې کولی په یو ملقیمتې او د قیمت فورت ان کاربې سااس په شیر شیر کې سط و چې بلته چغې الان کیا را مد شي ولای نهوکه میلو خ او نشی په کولی تاه بمراۃ مثل خبیر پشان خبردارم او په با نکري تعال زرا مثل خبیر پشان دا خبردار د خبردار با چا شان تانی شي په پو کول اے لایو نبی او کبي حقیقت حاجته کا نشي خبر اولي تعال زرا حاجت ا څو خبرون کي مثل خبیر پشان خبردار سونه چې الله سبح حاجات نه خبردار دي داسې بل څو انا ذا ما نذا ولا نبيو كمي خبر بني کی تازرا په حقت حاجت تا یو خبر دركون کې پشان خبردارم دا ما ذا ولا نبيو کا به حقیقت حاجت کا مخبر مسل خبير او خبر باندې کې تا زه را په حق د عجستا یو خبردار بشان یو خبر در خون کې بشان د خبردار سونه چې الله صفاجت باندې پوه دې داسې بل څنګه دې کو نه ته دې ډایګي ملایکې تا وراله اغه نو توحید نه خوشیر ته هغه تعالی خبر در کو لې شي دبن ملایکې ته غون نه والے پدای کې کې تعالی فریدا دیواله کې تا ووره الله دل په توحید باندې څنګه خبر در کړل دا د بل څنګه در کو الله چې سوونهه ستا حاج باې خبردار دونه بیشي خبردار کې دی وونه بک خبر به درې کې تا زه ستا په حاج لو خبریر پ د خبر خبردار چېونه ستا پایتونو پو دی یا والیونهبیکه ملو خبر پو بې ک تا پو بې ک ستا ستا پهین ستا پا خبردار. سونه چې الله تاسو څخه د خود الله او سونه په وکړي دغه مخلوق یې سونه شپوکولې او تاسو د دا کې تاسو غوښن نیولې پلان کیلي کېلي پلان کې پرې د الله کتاب غوره د توحید په مسلې کې قران درجوګه در چې پوه شي نو قران موضوع توحید دی کیسو میسو کې کی دا نه پرېدا ولا ونه دو کا نشي خبر ولاته حصو نشي خبر ولاته حصو می <مثل> خبریر پشان د خبردار الله زه چې تاسوونه خبرومه دوې بل خبردار، خبردار، خبری والی نکه میلو خبر ن خبر و ته هیڅوکشان د خبردار والی نهبی وکدون میلو خبریر ن خبر ویوک پشان د خبردار سن چې خبردار زیات خبری دې بلڅوک نه شی خبر او دم وعلا و نبیو کا بحقیقت حاجت کا مداری کوئی نشی خبرو لیتا پاقت دا حاجت سا یہ خبرو ان کے خبردار سونه چې الله صاف حاجت پانی پو دی دونے بل سکھ نہ دے پو یا ایوان خلکو اے خلقو انتم الفقران تاسو ٹولی محتاجو اے ٹولو خلکو انتم الفقران تاسو ٹولی محتاجو اقسان دو فقراءو حضر شیخ دشاپور نشمجان کی نقل کردی اقسان دو فقراءو پینزق اسمان فقراء دی یو توی فقیری حاریس فقیری حاریس آگا دیں چاگا گواری دو خلقونا مادر آکا دویم دیں فقیری معتر فقیری معتر آگا دیں مخی مخی تکی گی اسلام سلام در آگا لیم محشی تبو سکم تم ادای چی مادر آگی درین دے پاکیر توامی پاکیر توامی غواری کور کناسی خود تم د مخلوق نایچی سوک برا اللہ اوڑی دا اللہ تخوخ ندے درین دے پاکیر قانے تم اینشتا کچھ سوکولا سشور کئی نرد کئی نبخوش آلی مانی اخنی دا اوم خدای نبه ساي اولو دعيتو इलाق راين لاجب تو کما سو خپړو دي بزوتو بلي نزا اوم قبلوما چاشه نرد کوما یو فقير زيد دي چدل سو سشه ور کوي ندي په خفغان اخني دخل کو شي نه قبلس په خفغان اخني الله تاسو طول الله ته محتاج دي تو جوحو جوخود محتاج هو کا بلا بل اونسه مدد ماغناي کیا چې په خپل د بل محتاج شون داغه نه سوالي ا دې وجنه حفيذالپوره وي ته تمام د مخلوق د در نه پریخوا نو شاهده مبارک شه کګدای چې دا الله در نه ته تم وکړه مخلوق پریخوا پریخ و الله یوځيبو ان ترک د سوالا وبنو ادم هين یسئل یوځيبو الله نه وړه الله خوشالي بندنه چوړنه بند خبکی نہ قران وئی تاسو ټول محتاج یی تا او ټول لا تاسو محتاج یی یو الله لږه حاجت پر كون کړي سفیانی سوي وئی وې خلقو غنا طلب کړه نو فقر بسر آغی او منګه فقر طلب کو نو غنا ر بسر آلا الله ته ځان محتاج کچمالدار دی دیگی یا ایو عنا سو اے خلق انتم الفقراء تاسو ټولیه محتاج الله تا والله الله غنی او حمید سلاش وي ايشا تفي بالدنيا کواری نبو بود تاسو اوراب ولي مخلوق نه نور براولي <coughs> او نه ذکر الله و او نشي پرته کوله پرته كون کي بوج دبان و انت دعا مسکراتون الهيم ليا اگر کو راوبلی مسکلتن اگر راو مصیبت زده اگر چې راوبلی هغه موسیبت زده هغه پیټه چی په فروته الہیب لیا پتر د پورته کولو پیټ خپل اگر چې د خلک رابلی و ان تدوا مسکلتن اگر کره مدد کی هغه سره چې باغ له بوجو له حملیا د پاره د بوجو تاسو خپل اگرش اگر شرامات کی ولا یحمل منو شی نشی پور تک یتن اغه مصیبت زده خلک رحمت کی راشی پیټه پورته غی سوک تنیشی پور تک ولیں ہاں اگر کراو بلی اغه مصیبت زده الہیم لیا پورته کول د نوشی پल्टा نبشی پور تک یتن سوک تی پیټه نشی پور تک ولیں پل او پیټه ولووکانه ځفربه اگر کې د خپل اگر چې خپل چېته اوول نه کوئ پلار تول نه کې نکهول نه کوي انما تونزیرو یقی نتی سانان یخ شو نربوم چېږې دخپ ر نهبلغب ناجد دا او پونې کې لمانځو او هغه چا چې ځان ان د دقال ننفسسی ځان پا کوې دپاره د پ د دی ګدلل ومائسو الاما اوند برابر لن کافر و البصیر و اولدن کے مومن ولا الظلمات اوند برابر تیاری شرک ولا نور اون رنہ توحید ولا ذلو اوند برابر سور جزاد و والحرور اوند برابر پتاو جزاد و شرک ومائسو الاموات اوند برابر مڑو مشرک مڑ دے جوانده موحید جوانده ده و اللہ موات نمڑو مشرک مرده ندی برابر جواندی امڑو یو سڑی پا قرآن ایمان راوڑو دا جوانده ده یو سڑی دا قرآن نرو گردان دے مرده او من کانا میتن فاہی دا دوان برابر دید نا دا برابر یو آما او بصیر ناما سوش و مشرک بصیر سوش و موحید ظلمت او نور کړي سشي او او نور سشو شو توهين ولا او نه برابر سورې پتاو سورې سشن جزاء توهين حرور سشن جزاء شيل وا ما يسلي موات نه برابر ژوندې همړو ژوندې سشن مانو کېدو قران مردوخ شو نو مانو کېدو قران باندې برابر ان الله بيشکا الله اسمه اميشه او ري چدي او وادي امان تو نی تو بیموسمین من فقبور اور اون کے اجاجہ په قبرونو کې دي تور تنه شو ور ول ول زکه اورینو اور ور انشن زکه اورینو اننتا نی تو الا ندیمر غری ورونو کې انرسنا کا یقین من لګره تو بالحق پو پورا بیان زیر کون کې ایر اور کون کې ویم من امت اورش دیوټول مگر ترشی دی پدی کې اورون کې <تصفح> ویو قذبو کا دا تسللی که تغذب او کوستا نه مخه په کېه پهله تهزن ی په قدکس زبل ل نه تذیب کړه کسانو چې مشککې ول وړهزیات هم رسوم راغلی هغې رسولان په دللو کارو زوبورې په دلیل نکلی اوبل کتابیلمونې په دلیل وهی بات سلی عله او کتاب مونیر سر دللی وهي وه مورتهکره. ثم ما رسل الذين بيون والما كافر سنوزمازا انګور چکه نن الله اوري دبرې نو بو راټو کوم پدې سمرا دین می مختلفن الوانا رنگ برنګ دي رنگونه راي ومن او دبرونونا جدا دون اگټوټی ني بيزون سپيني او حمرن او سري سسري دي سپيني دي مختلفن الوانا رنگ برنګ دي راي مختلف پتا چاوکڑو اللہ ومن الجیبال پیدا کری جا اللہ دا غرون انا جدتن اگا ٹوٹے جدت دا جدتن جمع دا ٹوٹے توئی تو او بیز انس بینی مختلف درم گند آگئی و غرابیب و او تک توڑ غرابیب سود دا سود غرابیب سپت دا سود دے و غرابیب جمع دا غربیب دا توڑتاوئی تو او سود معنی تک توڑ او غرابي سود تک توڑ دا معنی او بین الناس او باید زخر کونه او ساروونه د ډنګرونه مختلف دینونه دی دا شانتي ان ماش الله یری دا لانا دا لابنجي ګانو کې ال العلماء عالمان د قران ال کم چې په توحید پوری نغی دا درې د دی یو دی بالله او به امر الله عالم بالله عالم بامر الله چې توحید ورته معلوم او د دین نو خبرې دین ج عالم بالله ولیس به امر الله په توحید باندې خبردار ده خدای احکام نه خبر ده دین ج عالم به امر الله ولیس عالم بالله احکام باندې پوهل کو توحید نه نه خبر ده ندل ته مراد د علما نو سوګ دي اللہ مالوسیوئی المراد بالولماء العاملون باللہ ومیما علیقو من سفاتی العالمون باللہ ومیما علیقو بی من سفاتی چہتا اللہ فضاعت پانی فو دی دي دی چہتا اللہ فضاعت پانی فو دی دا اللہ فضاعت پانی فو دی اغا علیمان تین مراد دی لَلْعَارِفُونَ بِالنَّحِ وَالصَّرْفِ اغا نه اغا پا نخوا کی مائرین دی سرکی معیرین دي دغا علیمان تین دی مراد وی فمرادو ذالک العلمو لاحازی المعرفتو مراد علم دی معرفت نی داخو معرفت دی کسب دی یو ور تا خیات دی نمراد د علیمون نسوک دی العالمون باللہ و سپا تی الله په اللہ پا ذات پانی پولی موحدین دی دا الله سپا تون خبردار دی اغا علیمان تین مراد دی ینما یسلا من اباض العلماء یری دید اللہ نے کہ ال علماء اگ علماء کہ اللہ پر توحید پوری اگ علماء کہ اللہ پر صفات وانی ال عارفون بالنحو والسرف و صرف ماہرین اگ سر کے پورے نحوی کے و په څه کې دا اصل کې په وسه دا الله تعالی په کتاب دا الله په کتاب پوشو په توحید پوشو دا عالمانت نمراد دی الله وايي انما يصل لا يغري دا الله نه ملي با دي دا الله باندې ګانو کې ال علماء هغه علماء چې پويږي دا الله په کتاب ان الله بشکا الله ضرور دي بخون خون کې ترغيب قران ته یادینا <سلام> اا اګه سان جلولي کتاب دا الله واقاموا الصلاه و امديكه مانزم وانفقوا خرچ داینا شور کړی ډول تما سرر پټا والانیتن بخارا اګه ساتي تجارت شنو والا کیږي دې بارا جبر و جلرا حضورم صواب نديو زیاد بکيو زرا مهرباني خبرینا انه ابون شکور بشکا الله ډیر بخون کې ده او ډیر بدلور كون کې قدر كون کې مخروق دا عامالو ولذي اوهین لیک اکیتاب جوه می کوله تا ته منل کتاب دې کتاب نه هدا دې مصدقان مصدقن دا تسي كون کې دار جمع کې دی نه دین یقینا الله په پلو بنديګانو خبردار دی ول دوی کې ثم ورسنا نبي اور کومه کتاب الذين <اللزی> اغاثنوا تا استفاي نا جمن جون کړو نفر بندي غانو ما ولې کتاب ورکم نیکانو لا ما جون کړو فمينو ظالم لنفسي باجي په نه کانو کې کمي کون کې ځان سره ځان سره کميو کو په پخله کتاب مانو وو نور ته و نرسو وین مختلف او بعضی پی ککی درمیانا بعضی پیے کانوں کے درمیانہ وخوااتو ظیم پ کو محلیم پکه او او ین سو پ مل خیرات کی پیوکی مخککی کدون پنیو کو اللہ کتاب وس مخلک تعلم تتی ورو بین لئے پوکم دله ظالے کول فضله ظیم کیر دا می رانی د لا دا دری ڈے بکی لوڑے ش مور ل ناریکی دا ډېر ډله تیار شې چون پر الله اوسوالدارې چې مخ کې ورثه نه لګي مخ کې وې ها او ورثه نه لګي کتاب الّذین استغفرنا و منيبعنا ما ظلم کړو پمن ظلمون ظلم وکولې انبييا ظلم کیسه چې الله چون بیا انبيا ظلم څنګه ماذ الله ظالم الله چون کړلاسو مطلب دا دې کله چې ما دې چون نو دا درېډ له جوړ شوې بای سابقین شو بخپله اومن الله نور ته عمر رسول الله او دې قسم باځي اغو چې هغه پکې مختصيت شو درمیانه شو درمیانه کور کیناسه بیان کې بخپله اومن الله کور علیکم بیان او بالي په هغه دي چې ظلم کوم پس پریو مانه له هنر ته ونه را سواله ځان سره کومه کو دا مانه دا دانه چن بي علي والسلام الله جون کو نه بي اسکه ظلم کې انبياس ظلم نه کوي مخلوقاتو کی جما کتاب ورکو نذری ډلې جوړ شي دا ډری ډلې ثم اورس نه کتاب یا دراسات کی مرہ کتاب اگسان تا جما جون پر د ونی گا نا اللہ ویزو کتابر کوم زي چون کم قران ارجال لانو اور کئ قران تا ارسو کلا نه کئ نه دنیا خلق دے اورې سود ده الله خوشي چوني کی راشه قران دئ کئ نه لې قران تا اوس گار کئ دنیا دپری نه دکان بپری نه کاروبار بپری نه اورې قران دئ کئ نه نوچ کې نه نه دې کې بیا درې قسم جوړ شي یو قسمه هغه چې غرسوکي ځان سره زولم کوي زولم سره نه ځان جوړکي خدای کتاب بلته نه خي بیا په پلا کې د سمه کې خنور محلاک کړي دای غم نه ده دیم قسم په ګیا راشي چې مختصي درمیانا ځانوم سره کې محلم سره کې خپل تل بسنه دي اوري خپل کور محل جوړي کې خپل نزي دریم کیسم صاحب په خیرات زانم جوړي محلوم جوړي او نور خلکم جوړي چرته جز الله توحید بیان الته کی ديو بیان کوي دا باذن الله په کوم دا الله ذالک دا مېرबानी دلوا جناتوانین جنۃ تنم ایشوالی دنکیږي به تا او کاردار وشو پځی کی مینصایر فباوغانو باوغان ورته الله چی ګړی دنیا کی ته ګړی ماته شوی نه ته الله ګړی واچی من ذا درو ولولان اوون جمال غری ولباسوم او جاماجو پدې کې به هرې ریخم دنیا کې الله بن کړل جنت کې ور اورغې وقالو اوایید الحمدلله دا لامناسب صفاتونه دي اغه ذات له کې بود زمونږم یقینا زمونږ رب بكون کې دي او بدلوور كون کې دي اغه ذات ته دار المقامتی کور دامیشوالی تا پاکپل میروا بانی آغا میروا بانده چا دامیشوالی کور دراؤسو لائمسونا نبا رسیگی منتبه دیگه نسبن سڑیوالی ولائمسونا او نبا رسیگی منتبه دیگه لوگو من سومانی نبا سومانی کیگو بجانت او نبا اسڑی کیگو گندلت وناسیو والوذین آقسان چی کفر دیو دا اور دا جانم دے لا یقضا علیم پی سر بنشکی دے با دیو چمڑشی وحلی وقفف اوسبق بنشی دیو نازا دقشان بدلوار کو ارنا شکرتا چینا شکر بیدی نی دا غستادا دا قومیت صلیخونا پی دیو پریاد بکی با جانم کی اوی با ربنا ایزم ربا اخرجنا اوبا سمنگا دا جانمنا نامل صالحان چا عمل کو خو بیداغینا چا منکو مون خوبت عملو مصبخ عمل کو اللاوين <وی> اولم نعمركم <نو> ايه عمر نوذر کڑے ما تاسو ما تذکرو اغا عمر چې 15 سو پای کې من تذکر اغا چې 15 سو ماتاس نو عمر نوذر کړي چې په عمر مار کې وسې 15 سو اغا سېجن تابې ګور پندار حدیث کی راځي عز الله عمر عز الله عمرن اخراج ال وحطاب عاذر الله عمران الله تعالی دا غسل عذر ختم کو الله تعالی دا غسل ختم کو اخر اجلو حتا بلغ 60 عاذر الله كل امرئن اخر اجلو حتا بلغ 60 بخاری حدیث نقل کړلې خازین دریاتلانی نقل کئي او نصر مجان کی شیخ نقل کړدے عذر الله کل امرين الله داغه سي عذر ختم کو اخر اجلو چنيټو دروستو کي حتا بلغا سي تينا شپيتو کال دورسي طالبانو عمر نو درکړې چې به دي کي 15 داغه سناغه تاب کول تیار نه کو تول نه جوړي دي او نو امر کوم يوم نو درکړې ما تاسو ته ما تذکروا اج 15 داوس پجي من تذکر اج 25 داغه است او راغه لو را غلوتاوسن عزیز اغه امر در تر اغلو هغه را او, او دیم راغلو تاوسن عزیز اغه سپین ویخته دام نظیر ده او کنا چې یوته د سپین کلو نو دام نظیر ده راغلو تاوسن عزیز د ویخته اول دام نظیر ده پیغمبر راتل دام نظیر ده راغله او تاسو نذیر نذیر سره پیغمبر راځل نذیر سره د یختوس پنواله دائم نذیر ده جاءکم نذیر ینه ان نبی وکیل ینه الشیب سپنواله یختو لانه نذیر بالموت زګداو دمر خبر اورې پی آري نه یتا خوځه یا خو جو زاین د دمکل اړزان ته ګورې چې ځوان دې اډوډا کیږي نو یو هغه د شي د بیماری فوج باندې یو څه تور شي ځوان دې تور کینس خبر اره یو هغه دې عالم دې باطل سره مخابله کړي کنه او مشرک سره مخابله کړي نو کو دې یو څه تور کې د مشرک دا به دې د روا ده په ادم جایز دي یو سره دې واعده کړ دې نه واعده دې داګه ځفار نو دام دا همرد د دینه سیوا نمائش پار ته پاره د شوشاد پاره کنه ځان ځوانولو پاره یوخته تورل د نشته دا سپیند کی دام سے نظیر ده تراغل هوتا وسه نظیر کوشه دا نظیر دین دا نظیر خود پنا کړل هوته ځان د ګور زوان دی اوري کنا روکه وسه یوخته تل تور تور دی زوان دی په دا زواني کوله مر راشی نه سن خبر نشي وجاءكم النذير راغلو تاسو يرون کې يرون کې راغلو تي يرولې وجاءكم النذير اور هغه او تاسو هغه يرون کې فزوقون اوسگې نشه ظالمان غریم دادیانو یقینا الله په خلايف فلارضين پيوبل پس بدماي کي پمن کفران پس اچا چي کوفر وکوا عليه كفرو نه پاغا زاده كفر داغو الله چي کوفر وکو د کوفر زاده بدماني ولا يزيد الكافرين نه زيادي کوي کافرانو ركفر ديو پسند درو كيل لا مقتام مگر غص الله اور تخو سكي او نزیادی زيادي کوي در دركفر ديو مگر تاو نوائے خبر را گئی دی صدا رفن آ کسان چرامات کوئی پیدا دل اللہ او کھائے ما تا ما خلقو سب پیدائش دیو پزما کی سکرش میش تا چطور درا ما سے عام لو شیر کون یش دے دیو در صبر کھ کی یا ور کڑے دے ما جو در کتاب قوم اعلی بینت دیو بصکار دلیل دے دی دی دی دینا مولا کتاب ور کڑے چا گنا بصکار دلیل روان دی بل یہ ذوال علمون بلکه اي ای اي ذواليمون لا نكيه ظالمان باذ باسر الا غرورا مگر دته كه ان الله بيشكه الله يمسك السماوات بنكړي د اسمانو نا اوزمكي انت ذولا حجرك ونه وه دي بنكړي د حجرك ونه وه يو بسرونه جنگي ولئن ظلت او كجرك اوهي ان امسكوما نشبندول دي الرسوك من احد من زيد احد سوك من bài پسو جړه کواله نه چاله جړه کوي سو به بنکي نه انم سقو ما نشتہ بندون کې دعاونه زرا سو من bài دي رسول الله نه چاله او جړه کوي سو به بنکي انه يقینا الله آن دې حليم غفور بخون کې صبر صبر كون کې او بخون کے قسموني وقرب الله جادة ايماني مضبوط قسمون لئن جاهم قراء يوتا نذير يكونننا نشبا لأكونننا شبا ديون آداء من هدلهم هم دير لار مندون يوداء ودوداء لنا دير لار مندون يوداء ودوداء لنا ذيهود ونسوارونا فلما جاهم نارقل شراء يوتا يرون كي ما عزادهم إلا نفورا زيادة نكو ذرا مگر نفرت ار کلچی نزیر را گئی زیادتی نکو دیو لر پیام بار مگر نپرت خی نپرت شورو کو مقالبت شورو کو اس لئے بارن پیزار دوئی تقبر و مکرہ او چلیو کو بد و علایہی کو خنرہ نازلیگی المکرو سئی از سزاد چل بد المکرو سئی سزا سزاد چل بد ایلا بیالی مگر پچل والیانو دچل سزا پچل والیانو رازی کې دا حق مقابله کوي الله زو څور کومه فعل انذرو انتظار نه کوي مگر طریقې دا الله پلوه کی ولن تجدا نبيا بمنو مي طریقې دا الله دره تبديلن بدلي دل ولن تجدا او چرې بیا بمنو مي طریقې دا الله دره تحويلن اوريدل او لم يسيروا ذا تفيفه اولم یثیر انا گرځی دیو پسما کی په انزورو کیفګانا سوچو کی مراد د نظر نا نظر د سوچته لکه سوچ هوګی زمکه اسمان کی کیفګانا جسنګو ارقبۃ الذین انجام دا کسانو چې مخکی وردیونا وکانو اشد مینم او هغه بخانی ډیر سخت د دا موجودهونه قوتن پتاقت دمټو کی دمټو طاقت ورلاډي ورخړو د مال طاقت والا اللہ دیر ورکڑے د دا موجودہ بس طاقتی دا وہ دیر زیادہ ہو وما کان اللہ اوندی اللہ لیو جیزو چی کمزورے کی اللہ من شے سوکو سوک اللہ کمزورے کو لنشی چا اللہ سوک نسی اول سوک کمزوری کی چې ما اسے پس مواتی برا ولا فی ذر دن اخکتا برا اخکتا دا چا طاقت نشتا چی ما کمزوری کی زو پل مرات پورا نکم ان یکننا الله كان د علیمن قره پهه او قدرتون والله ولو اخ الله او کنیوي الله خلکو درره انناسا بما کسببو په سو داعمل نووایو نوې پرېښ دی الله دوواه په شا یو ځ سوال دا چې انسانان خوالله توااکل خدا نور خلکله توا دو خص جورم نه دی کري جالای ما بزمه کې بسره باندې یو دابن او پرې خولې دا کیناله چې څو د bæلی تعالی نه بچ کېدلې نشي دا معنا یادا یا انسانان خو الله لائق دې سیاذو جنا او دا نور شې زونه خو د انسان د پیدې د پاره پیداو چې انسان ختم شون دې ته صورت شو دا جو خود به خود زینو دا تیر را ختم شو انسانان خو الله تواکې او دا نور زنده سر ول تباکی س جرم کړل ته یا کی نه یا د قدرت د لا نه قادر ذاته ټول ني شي او یا انسانان به تباکی د ګناونو فوجا او دا نور خو الله د انسانانو خدمت لپاره پیدا کړو انسان لاندې ضرورت پاتې شو <خخخ> اوسماني <خخ> دا جواب کړل <خخ> ولکی اخرون لیکن رسو کی الله دیو علاج للمسمع ان ایتموینتا پیدا جا جنو یقینا نا اللہ دے بخل و بندگان و بادی بسیرن لدنکے وائے